zute zer diren errefusiatuak. Siriako jendea da ze gerratik nahi du eskapatu. Eta bakdaki zute e, Sirriatik nola eskapatzen diren. Itsason txitik eta barka txikitik. Eta zergatik Franço Holland ematen du e, bombak eta e, eta milaka personak hiltzen du e, Sirrian. Zergatik petrolioa nahi du. Eta zergatik nahi dute petroleoa. Egiteko gasolina eta um, ukaiteko um, diru um, asko Zuek badak izue ea itxasontzi onak diren hola handiak luxuzkoak edo nolakoa itxapuzak. dira itxapuzak dira Zer da txapuza? Ba kaka. daudela puzkatuak eta <risa> Ez dinenak e, kalitateko e, itxasontziiko Zuek badak izue itxasontzi hoietan siri atiketortzen diren itxasontzi Siria. Herri sí, sí, bat da. No hi... Dagona gerran. Dagona terrorista. Frantziako eh, pertsonaiak eh, ere bai terrorista asko gehiago badira. Baina jendeak ez eh, gunkariko giendeak ez dakite eh, zergatik eh, François Hollande eta denak ez eh, esaten dute. Zuek badakizue itxasontzi horietan, esan dugun itxasontzi horietan aurrak ere bai etortzen direla? Bai, aurrak etortzen dira ere bai. Puskatzen dira itxasontziak eta daude flotatzen eta da gaur elatoa. Eta zuek uste duzu zerbait egin behar dela hori er laguntzeko? Batatu alapu behar fango uste duzue berak egiten duela hau, berak bakarrik? e eh, e eh, eh, eh. E, frantziako armak zailtzaileak Frantzualan ez erosi armak gero e, zailtzaileak ematen dute errege bat presidente diferente bat. E, badago jendea joaten dela e, barkoietako, txasontzioietako jendea salbatzera. Zuek uste duzu eharriskutsua dela hori egitea? Bai asko. Eta joan dira justorentxe dipuzkoako e, bi per, e, pertsona batzuk laguntzera. Eh, Sirian eh, badago Herri Ugari badagoz badago, eh, badago eh, Rusia eh, Estados Unidos eh, Frantzia, eh, Iran ta ja. hoe zer? Hiltzen dute pe, eh, Siriako personak. petrolea lortzeko? Bai. Eta zuek zer uste duztut egin bardela honekin? Zer egingo dugu etortzen direne refugiatu guzioiekin? Lagundu behar dira edo esan behar diogu ez ez joan emendik? lagundu behar dira. Pakean eh, mateko siriako personaia. Ja.